Forme de modernitate, război și semnificație, România în 1877, pagina 19. Când, la 9 mai 1877, Mihail Cochernicianu declara în Parlament, în numele Guvernului României, că, începând din acel moment, România avea să se consideră un stat independent, eliberându-se de ultima sa legătură de supunere față de Turcia, un val de entuziasm a străbătut țara. Întregul popor a salutat un eveniment istoric excepțional, sfârșitul suzeranității otomane asupra României. Mai mult, românii vedeau în proclamația de independență în politicilor politicilor juste de construire a un unui stat modern după standardele occidentale ale democrației și autodeterminării naționale. Într-adevăr, ei își câștigează de dreptul de a se mândri cu atingerea acestor scopuri într-un ritm neobișnuit de rapid, pe durata a 30 de ani, 1848-1877, deși realizarea nu era decât una parțială. Celelalte provincii românești, Transilvania, Basarabia, Bucovina și Banatul, vor trebui să aștepte până în 1918 pentru a se alătura regatului României, iar unirea, odată săvârșită, avea să dureze ca atare din nefericire numai până în 1940. În cele ce urmează, voi aminti doar fugitiv evenimentele militare și politice ale războiului de independență. Voi încerca, în schimb, să privesc printr-o nouă perspectivă ceea ce am avea motive să numim imaginea publică a războiului. Mai precis, felul în care unii jurnaliști, politicieni, veterani de război și scriitori prezentau și evaluau ceea ce se petrecea pe front expresia unii jurnaliști, etc. a fost folosită deliberat pentru că nu am putut lua în considerare decât un număr limitat de extrase selectate din masa de texte disponibile. Notă. Fie și simpla menționare a masei enorme de publicații pe acest subiect este dificilă. Mă voi limita astfel la a menționa numai acele cărți pe care mă bazez în mod special pentru această lucrare. Comprehensiva selecție de documente, cea mai bună disponibilă în format mic, Pui de lei, ediția R. Florea, București, 77. Culegera de eseuri, independența României, ediția Ștefan Pascu, București, 1977. Independența României, documente, ediția Ștefan Hurmuzache Volumul 1-3, București, 1977. Studii și documente literare, ediția Ie Torouțiu, volumul 1-3, București, 1931-36. Numere tematice din Revista de Istorie și Teorie Literară, 1977, numărul 1, Romanian Review, 1977, numărul 2, în engleză, etc. O foarte interesantă lucrare a fost publicată în olandeză de Z.R. Dietrich, V.T.R.I.K.H., Bismarck Ende Tron Candidaturen în Spiegel Historial, 1978. Am încheiat nota. Ipoteza mea fundamentală este că, în ciuda conjuncturilor personale diferite și a diferitelor grade de implicare în război a autorilor menționați, toate mărturiile lor pot fi considerate împreună ca fragmente ale unuia sau a mai multor discursuri sociale și culturale care aveau drept obiect comun războiul de independență și drept funcție comună descoperirea sau inventarea unei semnificații pe care să o dea acestui război. Nota: Utilizez conceptul de discurs în sensul folosit de mulți linguiști și semioticieni, în special francezi. Acest sens este astăzi aplicat pe scară largă și în antropologie, sociologie, știința comunicării sociale, etc. Am încheiat nota. Am numit acest discurs social fiindcă el vine din partea nu a unui singur vorbitor, scriitor, ci din cea a mai multor membri ai aceleiași comunități, deși plasați uneori pe poziții sociale diferite. Am numit acest discurs cultural fiindcă el articulează termenii și valorile culturale comune ale membrilor comunității în discuție. Dacă acești termeni și aceste valori sunt interpretate întotdeauna în același fel, comunitatea produce doar un singur discurs cultural. Dacă nu, numărul de discursuri distincte va de de numărul interpretărilor pe care comunitatea le dă aceluiași set de termeni și valori. Orice război pentru orice societate este sau trebuie să fie un șoc, însă foarte rar se întâmplă ca oroarea distrugerilor și a morților cotidiene să fie văzută ca atare. Cu siguranță există suficienți indivizi, politicieni, scriitori etc. care se opun însă și idei de război. Însă există întotdeauna în aceeași societate și interese sociale sau naționale, rațiuni și idealuri care sunt avansate pentru a explica și justifica birul de victime cerut de război. Invers, numeroase scopuri politice ale societății nu ar putea fi atinse în absența unui puternic sistem ideologic al intereselor, rațiunilor și idealurilor deja existente care să-i mobilizeze pe oameni să acționeze. Prin discurs cultural, voi înțelege așadar în acest context complicatele mecanisme culturale de persoasiune folosite de societate sau de o parte a ei, pentru a media între niște scopuri politice abstracte și realitatea dura a războiului sau a altor mișvase reprobabile prin ele însele, dar necesare pentru atingerea acestor scopuri. Notă. Am putea aminti în acest context numeroase studii publicate în primul rând în Germania, în care cunoașterea și interesele sunt puse în legătură. Vezi Habermas, Adorno, Apple, Mecklenburg, Müller, etc. Se scriu m k Capa lenburg și m u Laut l l r Am încheiat nota. După părerea mea, românii au abordat conceptul de independență cu mijloace atât militare și sau politice, cât și culturale, însă respectivele abordări au fost, din cauza împrejurărilor istorice, rareori sau poate niciodată simultane. Sângerosele bătălii anti-otomane din secolele XIV și 15, s-au stins în cele trei secole care le-au urmat. Acum era rândul diplomaților abili să-și asume sarcina de a apăra țara de vecini războinici. O nouă balanță de putere și un nou joc politic în Europa de Est cereau inteligență și o abilitate mai sofisticată de a manipula argumentele și de a ajunge la compromisuri cu inamici superiori. Prețul mare plătit pentru supraviețuire dădea naștere la frustrări și la o disperată nevoie de compensații. În consecință, sunt tentat să văd în proliferarea scrierilor istorice din secolele 17 XVII și 18, de la Ureche 1590-1647 la Dimitrie Cantemir 1673-1723, o încercare conștientă sau nu de a compensa decăderea politică prin creații culturale, transformând pierderile politice și militare într-o sursă de demnitate culturală. În această perioadă, inteligenția românească se confruntă cu o aparentă incompatibilitate dintre acțiunea culturală și cea politică, adoptând-o pe prima pentru a umple vidul creat de incapacitatea lor de a-și asuma pe cea de-a doua. Afirmația mea se poate susține, printre altele, prin hotărârea manifestată de acești istorici, nu numai de a fixa cu fermitate proaspăt descoperita lor identitate culturală, ci și de a o menține vie, de a o prezerva pentru popor în întregul lui, insistând asupra originii latine a românilor, asupra unității și continuității existenței lor istorice de ambele părți ale carpaților, ca și asupra independenței strămoșilor lor. Aceste teme recurente au funcționat ca mituri culturale ale românilor, nu în sensul lipsei lor de consistență istorică, ci în sensul în care ele dau contur nucleului dur al tuturor mișcărilor culturale care le succed. Aceste teme erau exprimate pe un ton mai general în Moldova și țara românească, însă în Transilvania ele luau o formă mai precisă, transformându-se în argumente de prim ordin pentru revendicările politice iluministe ale secolului XVIII și ale începutului de secol 19. Proclamarea lor se voia a fi un apel de solidaritate adresat întregului spațiu ocupat de țările române Pentru a se opune numeroaselor mișcări sociale și tuturor pericolelor desnaționalizării datorate presiunilor interne și externe Putem trage concluzia că această strategie a avut efect Nici dominația austro-ungară sau turcească, nici inegalitățile sociale marcate nu au dus la dezmembrarea principatelor române atunci când o nouă balanță a puterii a apărut în Europa post-napoleonică, marele bolnav al Europei, Turcia, atârnând greu pe unul dintre talgere, conceptul de independență avea deja o lungă tradiție a discursurilor culturale compensatoare și își câștigase deja statutul de presupoziție sinecvanon a oricărei mișcări politice. Două noi probleme veneau să modifice impactul pe care acest concept îl avea asupra societății românești, 1. A devenit repede evident că situația internațională permitea, după secole de neputință, o abordare nu doar din perspectivă culturală, ci și dintr-una imediat politică a independenței României. Manevrând tradiționala rivalitate dintre marile puteri în Balcani, o țară mică își putea crea șansa de a ieși din impasul politic. 2. Ascensiunea burgheziei și deschiderea politică și culturală către lumea din afară a făcut ca împlinirea vechilor idealuri naționale să fie cu neputință de imagine, fără a pune în aplicare simultan un program radical de reformă. Astfel, în prima jumătate a secolului XIX, discursul cultural și acțiunea politică au început să se interfereze. Discursul cultural nu mai era menit să sprijine doar lupta pentru supraviețuire a românilor, ci și să schimbe societatea, nemai fiind exprimat în termenii fidelității față de vechi structuri și obiceiuri, ci în termenii inovației, sensibile la modelele sociale occidentale. Este deci deosebit de interesant de observat transformarea structurală graduală a conceptelor și atitudinilor dinilor discursului cultural între anii 1820-1830. Cele trei mituri culturale au fost secularizate și împreună cu noul mit de justiție socială au fost traduse într-un program concret de acțiune. Exprimate în context exclusiv cultural, ele erau prezentate ca definind o societate originară românească liberă și sau trebuind să reapară într-o viitoare vârstă de aur nelămurită. Asemenea, remarci mitice nu au dispărut în secolul XIX. Ele au fost preluate de către scriitorii romantici în multe poeme și eseuri strălucite dar nerealiste de la Alecu Russo și Heviada Rădulescu până la Mihai Eminescu. În același timp, discursul cultural se construia în termenii unei strategii fundamentale a schimbării. Transformate în pași politici concreți, miturile secularizate trebuiau să fie ordonate conform unei scale realiste de priorități, dreptate sociale, unitate, independență. Fiecare pas presupunea ca cel anterior să fi fost deja făcut. Această structură logică a scopurilor politice a generat la punerea ei în aplicare următoarele evenimente politice, Revoluția de la 1848 unirea țării românești și a Moldovei în 1859 și reformele care i-au urmat, războiul de independență în 1877. Prin urmare, discursul cultural trebuia să trezească conștiința patriotică a oamenilor, prezentând primul pas ca un obiectiv de acțiune imediată și pe cel următor ca unul de acțiune viitoare. Ridicați-vă acum pentru a împlini revoluția, așteptați momentul cel mai potrivit pentru unitate și independență. Această strategie, formulată aici în linii generale, a însuflățit cu o speranță pătimașă multe texte politice și literare, avândate ale lui Heliada Rădulescu, Bălcescu, Cogălniceanu, Cea Roseti, Grigore Alexandrescu, al cărui poem, anul 1840, spre exemplu, poate fi considerat a fi expresia tipică a speranței unanime în anii 1840 ca aveau să urmeze schimbări politice și sociale. Consider că putem trage în mod rezonabil concluzia că, în acei ani, sistemul de valori și interpretările lor se baza pe un consens. Deși existau unii oponenți ai reformelor și ai unirii, aceștia nu au reușit să-și articuleze un discurs cultural distinct, astfel încât singurul discurs operațional era cel în sprijinul reformelor și al unirii, cel care era susținut practic de întreaga inteligenție. Totuși, reformele declanșate de principele Cuza și de guvernul său radical condus de Cogălnicianu, căderea lui în 1864, agitația politică din țară până la venirea pe tron a lui Carol de Hohenzollern în 1866, au divizat acest unic discurs cultural în două discursuri opuse. Unul al apărătorilor cauzei transformării rapide a României într-o democrație burgheză modernă și celălalt al celor care puneau sub semnul întrebării validitatea modelului occidental, propunând în schimb construirea României moderne pe stânga solidă a tradițiilor locale. Liberali, noi și vechi, conduși de Ibratianu 1821-1891, Cea 1816-1885, Cogălnicianu, Nota. Între anii 1870-1880, Ibratianu și Cea Rossetti au condus Partidul Liberal și au realizat multe dintre reformele politice care aveau să fondeze în România instituțiile democratice moderne. Cu excepția evenimentelor din 1876-78, Cogălnicianu a fost mai puțin activ în viața politică a acestei perioade. Am încheiat nota. Deci, liberali noi și vechi, conduși de Ibrătianu, Cea Roseti, Cogălnicianu, au pornit o polemică înverșunată cu membrii cu înclinații mai conservatoare ai noului grup literar și mai târziu politic Junina, condus de Maiorescu și incluzându-i în rândurile sale pe unii dintre scriitorii reprezentativi ai anilor 1860-1870, Eminescu, Caragiale, Slavici etc. Miza era nici mai mult, nici mai puțin decât orientarea politică și culturală a țării. În ciuda acestui de fapt, în acei ani, independența României nu a devenit un subiect real de discuție, grație tocmai acelui consens mai susmenționat. Era unanim recunoscut că acesta rămânea scopul politic ultim al oricărei guvernări și că atingerea lui era doar o chestiune de timp. Când o nouă criză a izbucnit în Balcani în 1875, o confruntare între Rusia și Turcia apărând inevitabilă, o mare parte a opiniei publice a făcut presiuni ca România să intre în război împotriva Turciei pentru a spăla rușina secolelor de umilință și pentru a regăsi vechea demnitate a națiunii. Imediat, problema celei mai bune modalități de a obține independența este adusă brusc în prim plan. A intra în război în acel moment însemna asumarea unor mari riscuri. Puterile occidentale ar fi putut ajunge la concluzia că nu mai erau datoare să garanteze autonomia României stipulată în tratatul de la Paris în 1856. Atât Rusia cât și Turcia ar fi avut motive suficiente pentru a ocupa țara, pe care ar fi transformat-o cu siguranță într-un câmp de bătaie. În plus, acest ultim punct nu depindea de cursul politic pe care avea să-l urmeze România, oricare ar fi fost acesta, neutralitatea sau alianța cu oricare dintre combatanți. În sfârșit, Rusia era foarte nărăbdătoare să profite de România rolul său de apărătoare a creștinătății pentru a-și extinde influența până la sudul Dunării. Această spaimă de ruși avea să fie confirmată de cursul ulterior al evenimentelor. Așadar, politica tradițională de asmuțire a marilor puteri una împotriva celeilalte părea în 1877 să ducă mai curând la prăbușirea nou înființatului stat decât la o sporire a gloriei sale. Acesta este motivul pentru care partidele politice românești erau atât de dezbinate în privința cursului de urmat. Toate aceste probleme au fost puse în discuție în timpul decisivei întruniri a Consiliului Coroanei la 1 aprilie 1877. Unii liberali ca Dimitrie Sturza, 1833-1914, și Ion Ghica, 1817-1897, precum și numeroși conservatori, au pledat pentru neutralitate și au atras atenția, printre altele, asupra crizei economice și asupra insuficientei pregătiri și echipări a armatei române. Alți lideri Politici au propus chiar să îi se ceară Austriei să ocupe țara pentru a le împiedica pe Rusia și Turcia să o facă. Cei mai importanți lideri conservatori și ai Juninii, Lascar Catargiu 1823-1899, Titul Maiorescu, Petre Carp, 1837-1918, nu au fost invitați să asiste la întrunire, deoarece guvernul liberal, ajuns la putere în 1876, îi acuzase de practici ilegale în timpul lor guvernări din anii anteriori. Aceste acuzații absurde vor fi abandonate în 1878, când Maiorescu revine în Parlament după câștigarea alegerilor parțiale. Ulterior, în asa istorie contemporană, Maiorescu lăsa să se înțeleagă că el ar fi fost înclinat, dacă i s-ar fi cerut părerea în timpul acelei întruniri, să accepte alianța cu Rusia, dar că alți conservatori, referindu-se probabil la CARP și Catargiu, ar fi respins-o cu siguranță. Oricum, în sus întâlnire, opinia lui Carol I și a primului său ministru Brătianu, susținută puternic de către liberalii Cea Rosetti și Cogălnicianu, care avea să fie numit imediat ministru de externe, s-a impus în cele din urmă. După ei, România trebuia să încheie un tratat cu Rusia, permițându-i armatei acesteia să traverseze țara și să atace Turcia pe Dunare. Aceasta nu însemna o alianță militară propriu-zisă, dar astfel fuia interpretată de Turcia, foarte curând izbucnit deci războiuri. Am amintit aceste detalii pentru a arăta cât de diferite au fost atitudinile liderilor politici la începutul războiului. Obișnuitele intrigi ale celor două mari partide și ale capilor acestora, simpatiile filogermane ale oponenților războiului, zboiului sau patriotismul real al apărătorilor săi, nu pot explica diferența atât de mari. Ele se datorează mai curând estimărilor diferite, dacă nu a însăși necesității de a obține independența, a cât de oportună era obținerea ei atunci, adică în 1877, cu sprijinul numai al bunei credințe rusești și al entuziasmului popular. Cel din urmă, totuși, era copleșitor a se compara cu lipsa de popularitate a contrapropunerilor mai sofisticate ale conservatorilor și liberalilor moderați și, în cele din urmă, guvernul și-a lăsat deoparte ultimele ezitări. Totuși, puternica cerere populară de a intra în război era ea însăși modelată după tradițiile culturale pe care am încercat să le recompun mai sus. Ele erau răspunzătoare nu numai pentru alegerea politicii, ci și pentru felul în care i s-a exagerat latura sa emotivă. După o atât de lungă dominație în cultura română, conceptul de independență a devenit cheia deciziilor politice majore ale politicienilor români. În ultima analiză, putem susține argumentat că rațiunile culturale au fost mai puternice în alegerea politicii naționale decât calculul politic și militar la rece al șanselor de a rezista și supraviețui. Citez. Suntem o națiune independentă și ne-am atins celul propus nu doar astăzi, ci, aș putea spune, secole de rândul și mai ales de la 1848 încoace. Nu am fost vasali, sultanul nu ne-a fost suzeran, însă exista ceva, existau anumite legături care erau slabe când românii erau puternici și erau puternice când românii erau slabi. Am încheiat citatul din volumul Independența României, București, 1976, pagina 63. Mă întreb dacă a fost remarcată de cineva în acel moment curioasa ambiguitate a acestor afirmații provenind din celebrul discurs al lui Cogălnicianu în Parlament. Ele exprimau, pe de-o parte, frustrarea de a fi fost timp de secole nevoit să renunță la independența deplină și, pe de alta, mândria de a nu fi fost niciodată vasali reali ai sultanului. Statutul acesta neverosimil, nici independent și nici vasal, este un fapt istoric. Umilirea pe care a generat-o și hotărârea crâncenă de a o răscumpăra sunt fapte culturale articulate într-un discurs cultural cu logica sa proprie specifică. Partidul liberal fiind în 1877 la putere, iar liderii săi cei mai importanți fiind în același timp și cei mai înfocați susținători ai intrării României în război alături de Rusia, opoziția acestei politici, cu deosebire conservatorii și Junimea, au fost practic excluși în timpul războiului și după aceea de la luarea deciziilor. Gloria sau până la urmă vina de a fi împins țara în acest război a rămas exclusiv în tabăra liberală. Conservatorii și Junimea păreau trecuți la colțul magistral finalizațiilor politici. Ei își rataseră deja șansa de a face istorie în 1859-64, au ratat-o în 1877 și, prin refuzul cu care întâmpină mai târziu propunerea lui Brătianu de a-i se alătura în guvern, vor pierde în 1881 partea lor de merit pentru transformarea României în regat. Din acest motiv, din momentul începerii războiului, tradiționala rivalitate dintre presa liberală și cea conservatoare nu se va mai relua. Deși timpul, conservator, din noiembrie 1877 Eminescu devine cel mai important redactor al său, și românul, liberal, editorul său este Cea Rosetti, erau uneori în conflict, Junimea nu-și putea permite riscul de a-și agrava izolarea printr-o critică deschisă la adresa popularei cauze a luptei pentru independență. Astfel, punctul important de remarcat pentru discuția noastră este că vechea linie de demarcație dintre discursurile de coloratură liberală și cele de coloratură conservatoare se estompa și că o nouă linie mai sinuoasă se condura simultan, o linie care avea să determine o ordonare fundamental nouă a vieții culturale românești. Este desigur imposibil să luăm în considerare enorma masă a documentelor care au fost făcute cunoscute în timpul și după războiul de independență fără a exprima mai întâi niște ipoteze. Ipotezele mele sunt următoarele. 1. Asupra gândirii și acțiunii politice se exercita în acel moment o presiune culturală. 2. Din acest motiv, foarte puține documente înfățișează aspectele negative ale războiului, pierderile grele, mizeria, înzestrarea de calitate inferioară etc. 3. Permanenta scoatele în evidență a eroismului armatei române este în relație cu ipoteza 2. 4. În consecință, războiul de independență a intrat destul de superficial, însă pe scară largă în literatura română. O modalitate interesantă de a verifica aceste ipoteze este de a cerceta ceea ce a fost suprimat, ignorat sau uitat în atmosfera generală de jubilare a momentului și de a utiliza aceste goluri pentru a ajunge la imaginea adevărată totală a evenimentului. Dacă reușim, vom putea probabil descoperi că o cenzură ascunsă era cumva în acțiune. Nota: După o discuție a unor cărți ale lui Piaget, Lukács, Goldman, etc., J. Alter se declară în favoarea unei astfel de abordări în sociologiei literaturii. Am încheiat nota. Și că, fără ca vreun individ să exercite vreun rol de cenzor, un anumit discurs cultural articula informații acceptabile și elimina discursurile culturale rivale care încercau să articuleze informația inacceptabilă. Nu pot spera să pot descrie toate datele, memoriile, articolele, proza și poezia publicată despre acest război. Nici nu sunt interesat de o asemenea descriere. Urmăresc în schimb anumite atitudini fundamentale recurente în toate aceste documente. Le voi numi global documente, fiindcă am în vedere relevanța lor culturală, iar nu valoarea lor literară. Aceste atitudini fundamentale pot fi văzute într-un sens ca o generalizare de analist, adică a mea, a datelor disponibile lui. Însă, într-un alt sens, aceste atitudini, ca orice altă construcție teoretică, au și funcția de a explica structura corpusului de date avută în vedere. Voi încerca în cele ce urmează să delimitez aceste atitudini prin luarea în discuție a câtorva extrase relevante din acest corpus. O linie interesantă de cercetat ar putea consta din căutarea în primul rând a unei atitudini neutre în privința războiului, astfel încât să se poată face o comparație cu alte atitudini mai personale, care să fie considerate ca implicând un anume grad de angajare. Cred că unele dintre întâmplările povestite mai întâi de către soldați și apoi culese de sociologi și folcloriști pot fi privite ca narațiuni de gradul zero. Aceste amintiri orale, de cele mai multe ori, nici nu evaluează, nici nu încearcă să explice faptele. Povestirile acestea constau doar dintr-o succesiune de evenimente neinterpretate, fără vreo tendință de generalizare. Povestitorul a fost cândva soldat, dar și-a recâștigat, după război, statutul lui inițial de țăran. Astfel, povestirile aveau să circule și să se transforme în cele din urmă în folclor autentic. De la comentarii asupra situației, el se abține aproape întotdeauna, iar valorile pe care le respectă nu sunt niciodată exprimate ca atare. Aceasta este sarcina mai degrabă a politicienilor, atât de zeloși și de pricepuți în a predica poporului valorile în care trebuie să creadă și pentru care trebuie să moară. Ele sunt deplin încastrate în comportamentul lui cotidian. Să ascultăm așadar, vă rog, aceste amintiri simple și adânc mișcătoare, care ar trebui să-l facă pe orice istoric să se îndoiască de utilitatea și de sensul vreunui război. Eram răcut pi șepte zici și șepte. Am plecat pi ziua de 18 octombrie, Mi se pare așa că 30 de ani de atunci. Am plecat cu regimentul 13. Când ne-au băgat pi noi în foc, ieșise toți turcii din plefna și gonia și gonia Piruși peste apa grivița. Așa, prin noi ni au înșirat și i-au luat din urmă la bătaie că noi eram Tilariori. Așa, când rusul a văzut că vin turcii, s-au întors și-au dat față față cu regimentul al XIII-lea, Ieși. Și turcii nu au avut încotro și s-au pus jos și-au lepădat armele, ca așa s-au luat plefnea pe ziua de 18, ca ții minte așa o leacă. Prin urmare, i-au ținut în pirapete vă 15 zile. De aici înainte am plecat la București cu prezonetul. Din la București am ieșit cu dânsii la Ieș, pi-jos, până am venit acasă și era vreme de iarnă. Vezi volumul Pui de lei, autor soldatul Ion Pascal, 50 de ani, din satul Deleni, Vaslui. Sau să ascultăm această amintire anonimă prelucrată deja sub forma de doină. De la plefna până în vale, șapte drumuri șocărare și un izvor de apă rece, cine bea, de dor îi trece. Am mers singur și am băut și de dor nu mi-a trecut. Vezi același volum. Cu cât crește rangul celui care a luat parte la război, cu atât povestea sa devine mai sofisticată. Ofițerii, ziariștii, scriitorii nu spun povești. Ei trebuie să facă un raport. Într-un astfel de text, evaluările și explicațiile sunt obligatorii. Atitudinea autorului și felul în care își alege formulările nu sunt niciodată exterioare unui context, ci sunt produsul unor procese sociale și culturale complicate, al mediului de formare individual, etc., toate acționând ca niște constrângeri ideologice asupra rădării personale a faptelor. Autenticitatea textelor se estompează odată cu creșterea sofisticării, însă, în chiar procesul lor de elaborare, textele rămân documentari importante pentru însuși felul în care autorii și-au redactat reacția pentru a fi social adecvate. Consider că putem vorbi de o evaluare pozitivă a războiului și de una negativă, amândouă realizându-se în grade diferite în funcție de distanța temporală și sau socială a interpretului față de faptele evaluate. Sunt de părere că o estimare în linii foarte generale a acestei distanțe trebuie să ia în considerare criterii precum 1. Implicarea personală în război, care poate fi directă, ca în cazul soldatului, ofițerului, reporterului, etc., indiferent cât de târziu este data publicării memoriilor, sau mediată, ca în cazul politicianului, jurnalistului, scriitorului, contemporan războiului, dar exprimându-și opiniile de acasă. 2. Neimplicarea personală, evenimentele fiind interpretate de la o distanță mai mică, 10-15 ani, sau mai mare în timp, 20 de ani și peste. Poziția socială a interpretului influențează și ea, desigur, evaluarea sa. Doresc să precizez în continuare că termenul evaluare pozitivă se referă numai la faptul că julecata finală asupra rezultatelor obținute de intrarea României în război este una pozitivă, în ciuda pierderilor suferite. Din contră, voi numi o evaluare negativă dacă interpretul apreciază că pierderile au fost mai importante decât rezultatele sau dacă este de părere că aceleași rezultate ar fi putut fi obținute într-un alt mod, pierderile grele putând fi evitate. Cele două atitudini fundamentale pot apărea și combinate. A înclina balanța în favoarea rezultatelor politice obținute impunea găsirea unei justificări morale sau culturale superioare pentru pierderea de vieți omenești, prețul care a trebuit plătit pentru ele. Aceste pierderi nu trebuie în consecință negate, ci trebuie să li se confere o semnificație suplimentară. Ele nu mai înseamnă doar moarte, nenorocire, suferință, înțelesul lor direct, ci și altceva, anume sensul lor teleologic. Este adevărat că oamenii mor, însă o fac pentru ca să le turci independența patriei lor. Interpretarea teleologică a unei acțiuni nu șterge în mod necesar înțelesul ei direct, originar, ci îl placează pe acesta într-un context mai larg, care include scopul acțiunii și decizia agentului de a-și îndeplini scopul. O astfel de interpretare presupune o ierarhie a scopurilor pe baza căreia toți agenții să fie în acord unii cu alții și în plus cu interpreții. Astfel, procesul de interpretare necesită un sistem comun de valori, precum și un alt discurs cultural anterior care să enunțe aceste valori și care, se presupune, a câștigat deja consensul auditorilor. Dar cine urmează să emită acest al doilea discurs? Același sau un alt interpret? Astfel, pericolele unui cerc vicios în evaluarea și manipularea agentului de către interpret sunt cât se poate de evidente. Discursul justificator trebuie să fie convingător și aici intervine retorica – Moartea unui soldat se transformă într-un sacrificiu autoimpus, iar asaltul pe care îl dă acesta asupra unei redute turcești semnifică dorința sa de a-și oferi viața ca jertfă pe altarul independenței României. Astfel, sacrificiul său devine simbolul eternei transformări a morții în viață, iar acțiunea sa participă la ciclul eternei reîntoarceri, care semnifică în realitate întoarcerea mulți iubiților eroi ai trecutului. Odată postulată această relație cu înțelesul de bază, toate aspectele războiului vor fi descrise într-un mod ceremonial. Soldații și ofițerii rezistă și depășesc orice dificultate, ploaie, ger, grindină sau gloanțe, dau navală, expunându-se fără teamă în fața unui inamic superior tehnic și în cele din urmă îl zdrobesc prin simpla lor forță morală superioară. O astfel de distribuție a valorilor, indiferență față de valorile materiale, inclusiv față de moarte și devoțiune față de valorile morale, îl transformă pe soldat, ofițer, principe, etc. într-un erou și pe dușmanul său într-un demon. Comportamentul individual și colectiv nu mai este descris sau explicat realist, ci amplificat până la eroismul sublim de partea românilor. Rapoartele, proza de ficțiune sau nu, sunt folosite doar pentru a construi o nouă saga a României moderne. Presa liberală, cu deosebire românul, este probabil tipică pentru acest generalizat discurs justificativ. Voi cita între toate articolele lui Cea Rossetti, scrisoarea sa deschisă către regele Umberto I, februarie 1879, în care se plânge de indiferența Italiei față de independența fratelui său Danubian, laudându-se cu implementarea unui ideal politic tradițional al românilor, precum urmează. Citez. În fine, după numeroase lupte, am izbutit, nedându-ne în lături, înaintea niciunui sacrificiu, în 1877 și 1878, să ne apropiem de idealul nostru, să arătăm că și cu arma în mână, astăzi suntem încă demnii descendenți ai cuceritorilor lumii. Am încheiat citatul din Cea Rossetti, Gânditorul Omul, ediția R. Fantazi, București, 1969. Acest text tipic transformă în sloganuri politice unele dintre temele menționate mai sus Sacrificiul, soldații români, descendența ai legionarilor romani, cuceritori ai lumii, fapte de arme care impun admirația Europei și redau demnitatea națiunii, etc. Similaritatea cu discursul lui Cogălnicianu citat mai devreme arată că aceste idei, deși nu întotdeauna exprimate în același stil emfatic ca cel al lui Cea Rossetti, erau gvasi generale în mass media și în declarațiile oficiale. Și mai interesant este faptul că acest tip de discurs cultural penetra chiar și amintirile personale, scrisorile sau memoriile de front, în care se face simțit un contrast izbitor între relatările factuale seci și sobre și flamboyantele declarații evaluative, irezistibil atrase în vârtejul invizibil al discursului oficial și reformulate ca atare. Georgescu sergent se înrolează voluntar la 16 ani pentru front, iar mai târziu își publică memoriile. El își declară mai întâi intenția de a adopta un stil prozaic. Citez, nu voi face istoricul războiului din 1877-78 și nici că am de gând a da la iveală cine știe ce lucrare literară și nu mai voiesc ca povesti ceea ce am văzut eu cu ochii mei fără a face vreun comentar sau să caut să coordonez faptele bateriei călăreșe din care făceam parte cu operațiunile armatei române. Am încheiat citatul. Tocmai acesta era lucrul pe care poveștile soldățești mai sus citate îl făceau, iar acest pasaj din cartea lui Georgescu Sargent pare o parafrază a propriului meu comentariu asupra narațiunilor de grad 0 despre război. Există totuși o mare diferență. Această carte este un raport evaluativ despre război. Atunci când dorește, spre exemplu, să scrie despre un atac al cavaleriei române, Roșiori, autorul se oprește automat asupra unui loc comun întâlnit în ziare, o comparație între aceasta și cavaleria celebrului Țepeș, principe al țării românești, în bătălia cu sultanul Mohamed al II-lea. Citez. Roșiorii strigă ura, răcnetul lor seamănă cu tunetul. Năvălind la atac, plecați pe cai cu lăncile întinse și stegulețele roșii din vârful lăncilor fluturate în vânt, roșiorii aveau un aspect fantastic. Mi se părea că văd pe vitejii lui Vlad Țepeș la lupta de la Târgoviște, repezindu-se în lagărul turcesc ca să răpească pe sultanul Mohamed din mijlocul turcilor. Am încheiat citatul din Pui de lei. Capitanul M. Dumitrescu scrie la 15 ani după război, menționând un discurs al maiorului Candiano Popescu, ale cărui vorbe și fapte ilariante au trezit cu alt prilej ironia lui Caragiale. Se pare că maiorul ar fi spus companiei sale, înainte de asaltul asupra griviței, următoarele. De moarte să nu vă sfiiți soldați. Pentru mine e o fericire de a muri astăzi, căci mă bat pentru țară, pentru lege și pentru iubitul nostru domnitor, ce este fala noastră și eroica noastră căpetenie. Nu știu dacă acest discurs este literal, însă cred că formularea sa de către M. Dumitrescu este semnificativă. Eroul nu mai este țăranul soldat, ci principele Carol, care, între timp, memoriile au fost publicate în 1893, devenise regele Carol I al României, în 1881. Legea, cuvântul românesc, acoperă mai mult decât legile unei țări, probabil întregul sistem de valori și precepte, care guvernează în mod tradițional comportamentul individual și colectiv, devine astfel al doilea simbol cultural demn de sacrificiul soldaților. Astfel, memoriile citate mai sus arată că discursul cultural oficial punea accent pe trei termeni națiunea, regele și legea a căror strălucire justifică sacrificiul soldaților. În plus, cultul pentru doi eroi îndeplina sarcina de a apăra și spori această strălucire, țăranul soldat și sau regele. Este interesant de precizat că fiecare dintre cei doi eroi este văzut ca devotat tuturor celor trei valori menționate și că aceste valori ar putea fi rearanjate ca fiind doar două, națiunea și statul, adică exact cele două fațete ale României moderne. Fericirea autentică și mândria, ca și contribuția pe care și-o aduceau la cultul generalizat al roului, i-au determinat pe mulți dintre scriitorii contemporani să producă texte literare de celebrare a evenimentelor. Deși căzute de mult timp în uitare, cu excepția unor poezii de Alexandri și Coșbuc, valoarea lor a fost probabil simțită chiar la acel moment ca fiind mai mult politică decât literară. Alexandrii, pe atunci adulat ca bart național, ia o decizie cu care își impresionează profund publicul, aceea de a publica seria de poezii Ostașii noștri. Din conacul său de la Mircești, Alexandrii avea o percepție tipic literară a evenimentelor. Ceea ce se petrecea pe front era în mintea lui o reluare a vechilor bătălii ale românilor în evul mediu. De aceea, nici nu se poate descoperi vreo diferență semnificativă dintre ostașii noștri și ciclul legendelor. Viziunea sa despre trecut și relatarea lui despre prezent trimiteau la o aceeași lume continuă care i se dădea o formă potrivită cu retorica romantică. Alexandrii nu s-a complicat cu descrierea unui eveniment real și a unui soldat real, ci a fost gata să așteptă pe hârtie sentimentele generale ale publicului, despre cum îi părea acestuia a fi fost războiul. Ostașii noștri s-a dovedit a fi în același timp o consecință a întronării stilului bombastic, care făcea pe atunci ravagii în mediile jurnalistice și o contribuție decisivă la aceasta. Nu este de mirare că aceste poezii au devenit imediat foarte populare, fixând astfel pentru o perioadă imaginea oficială standard a războiului. Poemul Odea Ostașilor Români, de pildă, a fost scris pe 28 noiembrie 1877, așadar la două zile după căderea plefnei și prin urmare se adresează viruitorilor în termenii următori. Vin cu inima crescută și sufletul mai tare, ca eroi de mari legende, vin să vă privesc în față, voi păsători de moarte, disprețuitori de viață, Ați probat cu avântul vostru lumii puse în mișcare că din vulturi vulturi naște, din stejar stejar răsare. Acest tratament retoric al eroului ne amintește atât de pregnanți de tehnicile narrative folosite în mituri și în vasme, încât un semiotician ar fi încântat să-l analizeze în termenii unei structuri actanțiale. Eroul sfidează moartea și nu dorește să se bucure de viață. El trăiește doar pentru a se lupta cu dușmanul în fața unui destinatar, lumea, coplășit de uimire, fiindcă un destinator sacru, stejar vultur, simbolizând aici străbunii, i-a dat sarcina de a-și dovedi desăvârșirea. Așadar, el nu luptă pentru a dobândi ceva, ci doar pentru a se distinge pe sine acest obiectiv fiind considerat atins când destinatarul ajunge la concluzia că eroul, prin excelența sa, aparține spiritual destinatorului. Întreaga epopee ar fi astfel o căutare a identității cu destinatorul. Cu alte cuvinte, soldații au luptat la Plefna pentru a dovedi întregii luni perfecta continuitate a vieții istorice a românilor. Scopul politic al acestei gvasi alegorii este evident. România modernă avea dreptul de a fi recunoscută internațional pe motivul continuității istorice a națiunii române pe acest teritoriu. Interesele statale ale României transpar printre simbolurile culturale ale poeziei lui Alexandrii. Cele trei Valori pe care le aranjam anterior ca două, națiunea și statul, ar putea fi cu siguranță reduse la una singură interesele statului, sau ceea ce se credea la acest moment a fi interesele reale ale statului. În orice caz, discursul cultural oficial se dovedește încă o dată a servi interesele statului. Alexandri este de asemenea responsabil în alte poezii, Peneșcurcanul, Sergentul, Păstorii și Plugarii, pentru ultimele retușuri date imaginii eroului ca soldat țăran. Acesta este modest, curajos, răbdător, respectuos ca toți țăranii care apar în scrierile lui Alexandri sau aiurea în literatura romantică românească. Nu în ultimul rând, Alexandrii a fixat atitudinea generală a publicului însuși, beneficiarul, prin care se înțelegea națiunea, dar și poetul. Ambii erau nespus de mândrii de eroul lor, deși oarecum stingheriți în fața sacrificiilor sale. Această stingherală subtilă nu trebuie confundată însă cu conștiința vinovată a altor scriitori români, începând cu Eminescu, cărora le putem atribui mai degrabă discursul critic decât cel oficial. Nu voi intra în detalii privitoare la imaginea literară a acestui război în operele altor scriitori contemporani. Poeți și prozatori atât de diferiți precum Nicolae Gane, 1838-1916, Macedonski, Odobescu, etc., sau dramaturgi îndoielniși precum Ventura sau Dame, 1849-1907, nu au elaborat cu mult mai mult decât Alexandrii complexitatea simbolică a trăzăturilor curente ale eroului, dușmanului, strămoșilor, etc., 20 de ani mai târziu, 1899, George Coșbuc publică două cărți de proză despre războiul de independență, războiul nostru de neatârnare, povestit pe înțelesul tuturor, și povestea unei coroane de oțel, ambele comandate de către ministrul educației, Spiru Haret. Unele poeme pe același subiect apar în jurul anului 1900 și sunt culeze într-un volum, Cântece de vitejie, în 1904. Coșbuc poate fi considerat într-un mod justificat un tipic scriitor de la distanță tema războiului. Născut în 1866, el este scutit de presiunea socială și culturală a anilor 1870. Drept urmare, el este capabil să caute și până la urmă să găsească o semnificație mai adânc umană a războiului. Pe de altă parte, tradiția literară a războiului era în jurul anului 1900 deja consolidată. Așadar, în textele coșbuciene se întâlnește structura unei atitudini ambivalente. În cărțile sale de proză și în multele din poeziile sale, el reprezintă discursul oficial la vârf, însă în câteva alte poeme, pe dealul plefnei, de profundis și în primul rând o scrisoare de la Muselim Selo, Coșbuc reușește să se strecoare dincolo de acest discurs. Se poate spune astfel despre el că a contribuit la noua imagine a războiului care se forma la începutul secolului 20 și urma să câștige teren mai târziu în literatura literatură. Privind înapoi putând cita, din păcate, întregul poem, o scrisoare de la Muselin Selo, într-un sens o capodoperă, voi cita numai un pasaj din micul volum, povestea unei coroane de oțel, unde cultul eroului, având ca țintă persoana principe lui Carol I, ajunge din nefericire pe culmile discursului oficial. Citez. E adevărat că domnitorul ar fi putut trimite pe un general să cârmunească războiul, iar el să stea acasă, dar tocmai fiindcă a vrut să lupte singur cu greutățile și să stea ca strajă neclintită unde era nevoie. De el, tocmai de aceea trebuie să ne uităm mai cu drag la dânsul, să luăm de pildă a iubirii de datorie și a credinței către țară. Am încheiat citatul. Ar fi interesant și să aruncăm o privire asupra unor recenzii ale cântecelor de vitejie, cărțile de proză fiind practic ignorate de către criticii literari. Nicolae Iorga, în Sămănătorul, își manifesta supărarea în fața indiferenței publicului, deoarece cartea aceasta era mai bună după părerea sa decât ostașii noștri de Alexandrii. B. Duică, 1866-1934, în Convorbiri Literare, scrie cu mai multă răceală despre carte. Ea este mai puțin convingătoare decât celelalte volume ale lui Coșbuc, fiindcă aici autorul, citez, răspunde acelorași solicitări care l-au făcut să scrie și părți din istoria modernă a României în formă populară. Am încheiat citatul. Se face referință la cărțile de proză susmenționate ale lui Coșbuc. Ambii critici fiind tradiționaliști, reacțiile lor nu trebuie atribuite unei profesiuni de credință moderniste alergică la un subiect precum războiul de independență ci saturați ei pe care o simțeau criticii literari în fața imaginii oficiale a războiului, ei testând acum cărțile după criterii firești estetice, iar intențiile patriotice ale autorului ne mai fiind suficiente pentru a impune o poezie mediocră. Toate acestea nu înseamnă că discursul oficial era acum pe cale de a se dezmembra, ci doar că avea să-și schimbe cursul și să se îndrepte către un alt fel de Public. Discursul oficial se împrământenea ferm în manualele școlare de limba română și istorie, oferind astfel majorității tăcute a populației o perspectivă de nedisputată a războiului, perspectivă care a rămas până acum neclintită. Dacă Alexandrii îl evidenția pe țăran ca erou, Coșbuc îl preia și îi adaugă mitul regelui ca erou. Aceste două culte ale eroului se contopeau în manualele școlare. Cititorul populist se oprea asupra primului, cel regalist asupra celui de al doilea. Așezat pe acești doi stâlpi, discursul oficial despre războiul de independență a supraviețuit neschimbat tuturor războaielor, revoluțiilor, mișcărilor ideologice și modelor până în acest moment. Să ne întoarcem acum la ceea ce am numit mai devreme evaluarea negativă a războiului de independență. S-a putut probabil observa că așa numita evaluare pozitivă a evenimentelor omitea din discuție numeroase aspecte ale realității. Voi menționa aici numai trei dintre ele. 1. Suferința cauzată de ger, subalimentația, lipsa de muniție. Ele au fost probabil de partea turcească egale cu cele de partea română, cum a devenit evident la căderea plefnei. Nu știu dacă o saga comparabilă a fost scrisă în Turcia, însă scriitorii turci ar fi avut cu siguranță ocazia să o facă dinăuntrul propriului lor univers ideologic discursiv. În discursul oficial românesc, o astfel de imagine a dușmanului nu este de găsit. Doi, maniera oficială de a raporta despre evenimentele războiului, deși anunța victorii în reale, nu încerca să descopere motivele pentru care soldații trebuiau să se lupte cu vremea nefavorabilă, fără o îmbrăcăminte corespunzătoare și trebuiau să-i atace pe turci fără a avea la dispoziție rapoarte de încredere ale serviciilor de informații. Să ne aducem aminte de grelele pierderi inutile suferite în urma ignorării existenței celei de-a doua văi care urma să fie traversată înainte de a se lansa atacul asupra. Și, de asemenea, neavând suficiente arme. 3. Discursul oficial nu a luat în mod serios în considerare manevrele diplomatice și sau militare alternative pentru atingerea aceluiași scop, independența, pentru simplul motiv că ele proveneau din opoziție. Aceste probleme rămase fără răspuns marchează falia dintre ceea ce am numit abordarea oficială sau ceremonioasă și ceea ce voi descrie acum drept abordare sau discurs critic asupra războiului. Această falie nu se poate traduce în termenii afirmațiilor false și adevărate. Cel din discurs nu a constat din afirmații false, ci din afirmații incomplete și anume afirmații care aruncau o lumină parțială asupra faptelor sau care ocultau intenționat fațetele lor neplăcute. Discursul critic este cel care a îndrăznit să ridice aceste probleme nepopulare și să cerceteze fața întunecată a evenimentelor. El nu punea sub semnul întrebării eroismul soldaților, ci refuza să accepte și să folosească acest eroism ca paravan pentru proasta organizare, suferința inutilă, aroganța rusească, etc., Urmărind de același aranjament al mărturiilor, ca și pentru evaluarea pozitivă, voi începe prin a cita pe câțiva participanți direcți la război, care n-au încercat să treacă sub tăcere a vieții de zi cu zi, spunând ceea ce aveau de spus împotriva ei. Aproape de narațiunile de grad 0 pe care le-am menționat mai sus, ar putea fi plasate unele memorii și jurnale ale celor care s-au aflat într-un post oarecare de conducere în timpul campaniei. Prin contrast cu Candiano Popescu, aceștia au notat într-un limbaj obiectiv și solid realitatea pe care au trăit-o. Generalul Al Cernat, ministrul de război și comandant suprem al Armatei Operative Române, Dr. Carol Davila sau alții, nu au ezitat să vorbească despre cât de inutile și de ușor de evitat au fost uneori pierderile de viață omenești. Cele mai radicale afirmații pe acest subiect se pot găsi în fascinanta corespondență a lui Vintile Rossetti, 1853-1916, fiul lui a Rosetti, înrolat voluntar pe front. Scris Sperile sale, dezabuzate și disperate, vă cu o atitudine de intransigență maximă în judecarea războiului de independență, nedepășită decât de articolele lui Eminescu, și una dintre cele mai impresionante perspective despre război, despre oricare război, din câte cunosc în mod semnificativ, aceste scrisori au fost făcute publice doar în 1976-77 grație lui N. Liu și editorului revistei Manuscriptum al Oprea, care le-au publicat. Nu voi specula asupra motivelor care le vor fi întârziat publicarea vremea de un secol. Astfel de mărturii ar fi putut dezmembra miturile discursului oficial despre război. Deși Cea Rosetti, copilul teribil al Partidului Liberal, vorbea repetat despre necesitatea de a și plefna interioară, el aparținea într-un fel la ceea ce avea să devină un establishment. Nu Eminescu ar fi putut rupe vraja sub care se găsea ceea Rosetti, susține Liu, ci scrisorile fiului său. Oricum ar fi, s-a considerat probabil inoportun să se facă publică o corespondență privată, abundând în sentimente antipatriotice. Dacă supoziția noastră este corectă, acest fapt ar putea fi un bun exemplu pentru felul în care cenzura ascunsă a discursului oficial reușea să suprime revelațiile indezirabile ale discursului critic. Personal, consider aceste scrisori, împreună cu articolele lui Eminescu, ar fi cele mai lucide documente românești despre războiul de la 1877-1878 și opt. Literatura română a trebuit să aștepte aproximativ 50 de ani până ca Rebreanu și Camil Petrescu să-și scrie cărțile dedicate primului război mondial, aducând în practica literară, poezie și proză viziunea lor critică asupra războiului. Neputând cita extensiv, voi alege doar câteva pasaje descriind viața cotidiană de pe front, atitudinea inconsecventă a unor ofițeri, sentimentul de umilire și nevoia disperată de legături cu oamenii pe care o resimțea autorul și probabil mulți alții în afară. De, el. Citez, de trei luni nu mai sunt om, bat jocura lumii, o mașină, o uniformă, toți râd cu drept de noi, de trei luni ne plimbă de colo-colo, fără a face nimica, pe fiecare zi schimbăm o pozițiune. Nu e o lună de când suntem în Turcia și am stabilit deja corturile noastre în 90 și mai bine de locuri. Ieri am schimbat patru pozițiuni. Spre a mă încălzi, mă de mai privi plefna și cadavrele ce stau întinse între noi și turci. Mulți sunt negri. Soldații pretind că sunt arapi, alții că s-au înnegrit cu timpul. Toți sunt umflați, unul cu piciorul luat, altul cu capul. Putoarea măsilii mă retrage, Fumai țigări de cam fără. Privi apoi pe cei vii care sunt mai de plâns ca morții. Unii n-au nici manta și vrem ca acei oameni să se bată. Nu pot azi a protesta, căci voiesc a bate, dar vai de ei, de ofițeri de voi trăi după resbel. Uniforma, sper, nu mă va opri de a fi om. Spre seară, apa se până la piele. Ploia se amestecă cu zăpada. Sentinelele nu mai puteau sta în loc. Turcii trăgeau asupra noastră, noi nu mai răspundem. Un caporal din linie fu ucis, un soldat de la noi rănit. Frigul devenind din ce în ce mai mare, mai toți se răpuștile. Spre a nu picioarele, umbleam mereu. Pe la două ore noaptea, nu mai puteam, auzeai numai gemete. Ploaia se prefăcu în zăpadă, șansurile unde ne aflam se-au de apă. Soldații se rugau să vie un glonț să ia. Un caporal de la noi fu ucis, cei care îl vedeau zăcând ziceau, numai lui nu-i mai e frig. Doi dorobanți au murit de frig, ei sunt în cămași. Adevăr e că mantalele alor noștri sunt rupte cu totul, unii au numai o jumătate de manta, alții niciuna. Am încheiat citatul. Dacă Vintila Rosetti a fost cel mai lucid reporter al războiului, Mihai Eminescu a fost cel mai bun analist al acestuia. Ca redactor la timpul, el făcea comentarii la intervale regulate asupra problemelor curente interne și internaționale. Destul de conservator ca orientare, el avea o aversiune puternică pentru liberali, în special pentru cea a Rosetti, și era convins că eforturile lor de a construi o democrație occidentală în România erau o pură demagogie, care va distruge în cele din urmă singura clasă socială în reală a țării țărănii Eminescu se temea mai tare de Rusia decât de Turcia și se declara vehement de partea unei neutralități stricte. El deplângea irresponsabila, după el, decizie de a se alătura taberei rusești. Evenimentele i-au dat până la urmă dreptate. Se cunoaște probabil mai puțin că în 1877-78 românii au fost nevoiți să ducă două războaie de independență, unul militar împotriva Turciei și unul diplomatic împotriva Rusiei. După ce își asumaseră atâtea riscuri semnând Convenția cu Rusia, după ce intraseră în război efectiv, traversând Dunărea la cererea expresă a Rusiei pentru a interi poziția acesteia în fața presiunii turcești la Plefna, românii și-au văzut aliații de mai înainte, ocupându-le practic țara și impunând la San Stefano și la Berlin înțelegerea internațională care îl răpa României provincia sa istorică Basarabia, în schimbul provinciei Dobrogea, care nu mai fusese sub stăpânirea românească din secolul 15. În consecință, relațiile politice cu Rusia deveniră extrem de Acordate, armata română retrăgându se din București pentru a evita ciocnirile cu aliații, în timp ce guvernul încerca zadarnic să obțină sprijin de la Berlin, Viena sau Londra indignarea era generală în presa românească, iar liberalii au fost puși într-o situație destul de stânjenitoare de acest rezultat al unei alianțe în privința căreia opoziția avertizase cu multă vreme în urmă. Ca urmare, cele mai virulente și sistematice proteste au venit de la Eminescu la timpul. Consider că lui trebuie să-i recunoaștem două roluri importante în acest context. În primul rând, el este cel care a pus în discuție în mod deschis poziția oficială conform căreia războiul fusese inevitabil în acel moment și, în toată desfășurarea sa, acuzând guvernul pentru mizeria incredibilă a țăranilor acasă și pe front de opotriva. Citez au sosit în București dorobanții de pe câmpul de război. Acești eroi cu care gazetele radicale se laudă atâta sunt mulțumite guvernului goi și bolnavi. Mantalele lor sunt bucăți, iar sub manta cam pe piele. Nu sunt în toate limbile omenești la un loc epiteten destul de tari pentru a înfiera ușurința și nelegiuirea cu care stârpiturile ce stăpânesc această țară tratează pe acel țăran care, vărsându-și sângele, anorează această țară. Scuzabil, n-a fost acest război, dar explicabil putea să devină purtat în condiții normale, dar în modul în care s-au purtat cu oameni goi și flămânzi a fost o adevărată crimă, un omor de oameni prin foame și prin frig. Am încheiat citatul din Dorobanții. Notă. Mihai Eminescu, Opera politică, ediția I. Crețu, București, editura Cugetarea de la Fra, 1941, volumul 1, paginile 155-156. În al doilea rând, Eminescu a atacat în mod repetat pretențiile Rusiei asupra Basarabiei, i-a dezvăluit imperialismul său ascuns și a demonstrat drepturile istorice ale românilor asupra Basarabiei într-o lungă serie de articole, Basarabia, Bucovina și Basarabia, într-un fel care, cel puțin în liniile sale generale, este valabil și astăzi. Citez, România este astăzi singurul stat care alie primește de a fi dezmembrat de chiar aliatul ei după ce a încheiat cu el o convenție prin care îi se garantează integritatea teritoriului. Am încheiat citatul din Rusia pretinde retrocedarea Basarabiei. Citez din nou, Susținând dreptul nostru, vedem ivindu-se colții prieteniei. Bucureștii sunt împresurați de trupe, în Vlașca, kazacii își bat joc de populație, dând oamenii afară din casă, trenurile noastre cu munițiuni sunt oprite în drum, cu un cuvânt, Rusia a început a întrebuiința mijloacele ei civilizatoare pentru a ne intimida. Dar noi nu deprindem frica și pace bună. Am încheiat citatul din tendința de cucerire. Ce este curios acum este că, deși Eminescu avea în mod fundamental dreptate, i s-au recunoscut într-o măsură extrem de mică meritele. Junimea și conservatorii erau stânjeniți de excesele sale de zel. Într-un sens, Eminescu era un luptător singuratic, iar jurnalismul său era atunci tot atât de izbitor ca poezia. În secolul XX, ideile sale naționaliste sunt preluate de către unii politicieni de dreapta, care au dat pur și simplu uitării, sclipitoarele sale, analize de evenimente contemporane. Semnificativ este faptul că singura ediție completă a efeurilor sale politice a fost publicată în 1941, când România intră în nefericitul război împotriva Rusiei, sperând într-o recuperare a basarabiei. După cel de-al doilea război mondial, Eminescu, adversarul Rusiei, a fost cu totul ignorat ca ziarist. De-abia în ultimii ani și faptul este din nou semnificativ, unele dintre articolele sale văzând cu circumspecție lumina tiparului. Putem trage în mod logic concluzia că diferitele forme ale discursului oficial au trimis din vari motive în uitare articolele sale despre situația din 1877 78 într-un fel comparabil cu cel în care scrisorile lui Vintila Rossetti au fost în s-a în umbră despre o eventuală evaluare negativă în poezia și proza acelui timp sunt foarte puține de spus. Cei mai importanți scritori nu au contribuit la discursul oficial, opunându-i să mai curând prin tăcere, decât prin luare de cuvânt într-un discurs critic. Această indiferență este poate semnificativă prin ea însăși. Caragiale publică doar parodii la adresa stilului bombastic caracteristic presei liberale. Slavici împățișează fugitiv entuziasmul stârnit în Transilvania la câștigarea independenței de către românii de la altă parte a Carpaților. Iacob Negruții, 1843-1936, îi scrie lui Alexandrii o scrisoare în versuri, silindu-se să creadă în utilitatea războiului și îi publică acestuia din urmă întreaga serie a ostașilor noștri în convorbiri literare. Această atitudine rezervată este ușor de înțeles în cazul Juninii, însă ea a fost împărtășită și de scriitori din afara grupului, precum H.D.U., Ghera etc., Discursul critic s-a pierdut rapid, deși nu în întregime, după război. El și-a pierdut repede suflul din cauza cenzurii ascunse a discursului oficial, ca și a lipsei de interes a scriitorilor contemporani. Acest fapt este prin el însuși o importantă concluzie de tras în privința noii orientări culturale din România acelui timp. Interesant este că după 1900 se observă o revigorare a interesului pentru acest război. Nu doar Coșbuc, ci și Gârleanu, Sadoveanu, Duiliu Zanfirescu au încercat să abord de evenimentele, am putea spune, într-o manieră sintetică. Mândria realizării politice s-a menținut în sine, însă, în scrierile lor, soldații se comportau într-un fel mult mai uman. Nu mai erau eroi, ci ființe fragile supuse suferinței și, în consecință, cu milă și pentru suferința dușmanului. Indirect, vechile îndoieli în ceea ce privește războiul, sunt din nou aduse în discuție. Duiliu Zanfirescu se naște în 1858, moare în 1922, însă trăiește mulți ani în Italia, ocupând funcția de atașat cultural pe lângă ambasada României. Gârleanu, Sadoveanu, etc. sunt născuți în jurul anului 1880. Niciunul dintre aceștia nu este prea influențat de discursul oficial și nici de vechea confruntare dintre conservatori și liberali. Acest fapt poate explica interesul lor general, nu partizan, pe care îl poartă evenimentelor. Cum reacționează un om sau un grup într-o situație de criză, aceasta era problema pe care încercau ei să o rezolve, luând ca exemplu, diferite situații din 1877. Din acest motiv, temele care țineau inițial de discursurile mai sus menționate, aflate în opoziție, cel oficial și cel critic, s-au amestecat, s-au unificat sau au fost liber combinate în povestiri și romane. Într-un fel, cele două discursuri nu au mai existat ca două concentrări de atitudini separate și opuse. Valoarea literară a acestor texte este indiscutabilă, însă relevanța lor pentru subiectul nostru în discuție este foarte mică. Din acest motiv, nu voi intra în detalii în ceea ce le privește.